Tizedik fejezet Tárcsázom Greget, és természetesen a hangpústájára kapcsol. Greg? Mondom. Én vagyok. Tudod, én. Az a valaki, akinek a telefonjait kurvárososan veszed fel. És nem tudom, de talán jó okod van arra, hogy figyelmen kívül hagyj. Mint például részeg vagy, és magadat sajnálod. Vagy talán éppen mesztelenül vagy azzal a parti tervező csajjal, akivel láttalak összemelegedni a buli estéjén. Nem szeretnélek félbeszakítani éppen akkor, amikor megszerzel egy jó csajt, mert az égiek tudják, hogy az alapján, ahogy kinézel és bűzlöttél múlt héten, nem kapsz eleget. Talán a hangposta kikapcsol. A francba mormogom. Még nem végeztem. Különösen, mivel hogy a parti tervező egy romanó. Leteszem a telefont, de az újra csörög, és azt feltételezem, hogy Greg az, anélkül veszem fel, hogy megnézném ki az. Megnézted a hívásaidat? Mi a pokol, Lailah? Nos, ez nem Greg. Nem tudom, drága bátyám, válaszolok Andrew hangjára. Mi a pokol? Miért zaklatod Alekszandrát vúcról? Barátságos kérdések fánkok között nem igazán számítanak zaklatásnak és arra van szüksége, hogy megküzdjön az icipici harcaival, tudom, hogy végül miért nem egy sarokirodában kötött ki menhettemben. ben Veled ellentétben ő sokat tett ezért a közösségért, és az apán kövőjéért. Hivatalosan is az őrület határán táncolok. Tudod, Andrew, még akkor is, ha a bátyám vagy, ez durva volt. Különösen úgy, hogy én vagyok az egyetlen, aki úgy tűnik megőrizte a józaneszét, Szűkátó körű meggondolatlan döntések helyett. Akármi a fenét jelentsen is ez Lájláh nem érdekel. Be kell fejezni ezt a woods szitut, itt és most. És itt van, a körű döntés. Az állomásra kellett volna, hogy vonszoljalak ma reggel. Hol vagy most? Megcsináltad a papír munkát Mörfinek woodsról ahogy kérte. Mindketten tudjuk, hogy a felé tereli a bizonyítékokat, hogy húz bűnös a te bátorításoddal. Te véget tudsz ennek vetni. Ez egy nem. Nem adtad oda Mörfinek a papírokat, amiket akar. Nem tehetek semmit, hogy segítsek neked, amíg nem fejezi be a kiértékelést. Higgy nekem. Megpróbáltam elérni, hogy most hozza meg a döntését nem pedig később. A telefonom pitjeg. Fel kell vennem ezt a hívást. Be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, vitatkozik velem a bátyám. El fogok menni az őrsre. Mikor? Hamarosan, mondom. Ma? követeli. Megpróbálom. Befejezzem a hívást és fogadom a következőt, ezúttal egy kicsit óvatosabban. Lávügynök, mondom. Csak nem hivatalosak vagyunk, lávügynök, kérdezi Greg. Hol van a kurva életbe, kisasszony? Hol vagy? Még mindig kelethamtonban, mondja. És te? Miért vagy itt? Ismered a volt szupermodelt, Misty Morgant? Igen, ismerem. Ő és az anyám barátok voltak. Miért? Én leszek a biztonsági ember a könyvturnéján, amit holnap rendeznek meg, és szentegek. Éppen azt mondtad, hogy ő az anyád barátja volt. Barát, aki inkább ellenség. Miszti támadásai az anyám ellen olyan gyakoriak voltak, hogy annyi erővel Miszti akár egy Vegaszi éjszakai pillangó is lehetett volna egy filléres boltban. Remek, egyre furcsább ez az egész. Kúrod és a román csajt? Jézusom, Greg, elég öreg ahhoz, hogy az anyád legyen. És arra gondolok, hogy valaha te voltál a normális. Jól néz ki, híres, ma az élet rövid. És ez a mentalitás egy csomó embert bajba juttat. Te is tudod, én is tudom, személyesen kell beszélnünk. Akármit is hiszel, hogy tudsz, nem tudod. Találkozz velem, néz a szemembe, és válaszold meg minden kérdésemet, amit felteszek neked. Mondom. Érdel, hogy higgyek neked. Gyerünk, mondja, elfogadva a kihívásomat. Hol és mikor? Most. Egy falatozóban tíz percre Misztitől. Megadom neki a címet, és szétkapcsolunk. Az ujjaim a kormányon dobolnak. A Romano nővel volt. Most Misztivel van. Nem vagyok biztos abban, mi okozza Greg mostani viselkedését, de nem vagyok hajlandó leírni, mint rossz ember. Kilépek a kocsiból, megfogom a táskámat, mielőtt bezárnám. Megkerülöm az épületet a bejárathoz. Látom, hogy vannak üres parkolóhelyek, ami remélem egyenlő azzal, hogy vannak üres helyek bent is. Szükségem van arra a második csésze kávéra, pontosan azelőtt, hogy meginnám a harmadikat. Belépve az étterembe érzem, hogy visszatér a szerencsém. Sok üres asztal van, és az egyik a kedvenc sarki boxom is szabad. A pincérnő egy 40-valhány éves nő, a haja olyan szorosan van összefogva a tarkóján, hogy azt hiszem mindjárt szétszakad a bőre a hajtövénél. Üdvözöl. Itt vannak a lefoglalt helyeim. Lefagy. Lefoglalt? Igen, nem mondták el magának? Nem nevet, inkább zavarodottnak néz ki. Vagy tényleg mindjárt szétszakad a hajtövénél, vagy egyértelműen gáz vagyok abban, hogy beilleszkedjek, és lazatársalgást folytassak. Mindkettő igazán elképzelhető, ami arra késztet, azt higgyem, hogy tényleg szükségem van a harmadik kávéra. Vagy piára. Talán mindkettőre. Elfoglalom a helyem. Mondom, abba az irányba haladva, és a jó hír az, hogy nem állít meg. Azt is örömmel veszem tudomásul, hogy a biztróban lévő emberek közül nem ismerek fel abszolút -e senkit. Ezt nehéz megtenni ebben a városban, és ez a hely mégis mindig túl teljesít ebben a tekintetben. És jó pitéjük van. Nyert ügy. Győzelem. Leülök a boxba, háttal a falnak, szemem a bejárati ajtón. Róz, a pincérnőm a korábbi látogatásai miatt gyorsan mellettem terem, megtölti a kávéspoharamat, bizonyítva, hogy egy jó borra való a jó embereknek kifizetődik. Ami egy kellemes változás, mivel a jó borra való esetemben a foglalkozásomban a jó fülesek és tippek is. Néha rossz emberektől jönnek, és a jók mennek a rossz embereknek. Éppen csak, hogy kinyitottam a laptopomat, hogy elkezdjem begépelni a kutatásomat a kínai produkciós irodáról, azon kapom magam, hogy bambán bámulom a monitort, és az elmém visszatér a múltba, hat nappal a támadásom után, és azon az estén, amikor Léni meghalt a menhetteni apartmanjában, amíg óvadék ellenében szabad lábom volt. Greg és én beléptünk a liftbe, Lenyomtam a gombot a 30. emeletre a centráparban lévő épületben, majd oda megyek a 20 millió dolláros lakáshoz, ami léni tulajdona volt. A luxus beceneve, a Kál hercegnője, ami illik hozzá. Mi van veled, Laila? kérdezi Greg abban a percben, ahogy ajtó beterel minket a liftbe mögöttünk. Ez egy nehéz kérdés, amire nem akarja tudni a választ. Nem nézek rá. Két csoki szelettel kevesebb a csoki vótám erre a hétre. Ez igazán szívás egy lány számára. Legalább kaptam tőled egy okos tojás választ. Ez az első a napokban. Bazd meg! Mondom, miközben ránézek. Ez hogy hangzik? Megnyomja a lift gombját, hogy megállítsa az ötödik emeleten. Beszélj hozzám! Követeli. Megfordulok, hogy visszatámadjak. Mi a francot csinálsz, Greg? – Nincs erre időnk? – Miért? Mert léni Brazíliába fog szökni, mielőtt beszélhetnénk vele? – Házi őrizetben van. Mi a fene van veled? Mi a baj? – Te, ebben a pillanatban. – A munkám, hogy dolgozzak az ügyön, nem az, hogy szórakoztassalak a viselkedésemmel. – Na, viselkedésed határozza meg azt, aki vagy, és ha ez a részed nincs jelen, te sem vagy jelen, és ez mindkettőnk számára veszélyes. Neked és kénnek problémáid vannak? Mi a francez veletek pasikkal? Azt hiszitek, ha egy nő feldult egy faróka felelős érte? És mert még mindig engem bámul, adok neki egy csontot, és ez nem hazugság. Legalábbis nem teljesen. Ez az anyám halálának az évfordulója. És mindig ilyen vagyok az évnek ebben az időszakában, így tényleg nem tudom, hogy miért vagy kevésbé elfoglalva önmagaddal, mint általában és tulajdonképpen észreveszed. De nem. tér vissza a szokásos érzéketlen formáthoz. Úgy jobban kedvellek. Megnyomom a gombot, hogy újra elindítsam a liftet, ismét előre fordulva. Ő is előre néz. Mikor van az évforduló? Csak hagyd abba, mondom, és hála az ének nem teszi. Most mind a kettőnknek az ügyre kell koncentrálnia, és a főnökünk akaratára hogy felfedjük Léni teljes listáját. Az emeletek gyorsan repülnek, és ahogy már sokszor tapasztaltam, az elmúlt napokban egy emlékkép, hogy beledöföm a kést a támadó melkasába, jut eszembe. A francesz sem bele. És nem gondolom, hogy ennek egy olyan emléknek kell lennie, ami lenyugtatja a bennem dúló vihart, de ezt csinálja. Ez egy jó emlék. Megérkezünk Léni emeletére a liftajtó kinyílik. Mindent rakok, csak az ügyet hagyom, és befordulok a folyosóra. Számtalan alkalommal találkoztam Lénivel, amíg őrizetben volt. Harcoltam azért, hogy haza kerüljön, ahol tulajdonképpen le tudnám bontani a falait, és remélem, hogy a mai nap lesz ez a nap. Greg és én szónélkül haladunk a folyosón, amíg el nem érjük Léni lakásának bejáratát, megnyomjuk a csengőt. Léni azonnal kinyitja az ajtót, a szűke haja hátra van kötve, a bőre nélkülöz minden sminket. Fiatalabbnak néz ki a maga 26 événél, a szemei fel vannak dagadva, mintha sírt volna. Rám néz, aztán Gregre. Ki ő? A társam, megbízhatsz benne. Nem, benne nem, ő nem jöhet be csak te. Gregre nézek, aki bólint és a falnak támaszkodik. Belépek az apartman előszobájába, egy modern csillárlók felettem, ami inkább egy faszobornak látszik, mint csillárnak. Léni egy ajtó felébök, közvetlenül jobbra, és egy kis könyvtárba követem őt, ahol leülünk két bőrfotelbe, amit polcok vesznek körül. – Te szabadítottál ki, ugye? – Igen, mondom őszintén. – Én tettem. Azt mondanám, hogy értékelem ezt, de mindketten tudjuk, hogy azért tetted, hogy beszélhess velem, és én nem beszélhetek veled. Tudok ajánlani neked egy alkut, egy jót. Mi nem téged akarunk, nem te vagy a célpont. Hány név adja meg a szabadságomat? Mindet akarom. Nem fogom elmondani neked mindet. Akkor nem fogod nekem elmondani a leginkább szükségeseket, és ez számomra nem fog működni akkor pat helyzetben vagyunk. Megfontolom a lehetőségeimet mindkét esetre. Akkor adj nekem többet a neveknél. Humor nélkül nevetés elfordul. Ezt megtehetem, Istenem, olyan dolgokat tudok neked mondani, amiket el sem hinnél. Tégy próbára? Nem. Milyen fajta dolgokat. Szűkítsük a listát, és adjunk neked egy kiindulási lehetőséget. Egy kiútat ebből az egészből. Rám néz. Miért segítenél nekem? Tudom, hogy te ki vagy. Az anyád egy híres filmcsillag volt, megérted ezeket a nagymenő embereket. Tudod, hogy mennyire szükségük van a magánéletre, és valakire, akiben megbízhatnak. Az anyám hírneve befolyásolta az életünket, akkor, amikor még kisgyerek voltam. Ami segít nekem megérteni, Mit jelent tehetetlennek lenni a saját világodban? Az anyám csapdában érezte magát, ő teremtette meg a személyazonosságát, ami börtönében tartotta. Mindez nálad is így van. Őt látom benned, nem őket ő benne. Az anyád megtalálta a kiutat? Csak a halálban, mondom. Ne enged, hogy a tied is ez legyen. Meg foglak védeni. Biztosítalak, hogy az az információ, amit nekem adsz, nem tőled származik. Nem teheted ezt, miközben kiharcolsz nekem egy alkut? De igen, a szavamat adom neked. De bizonyítható információnak kell lennie, amit megosztasz velem. Ezek nem lehetnek csak üres szavak. Mit szólnál egy gyilkossághoz egy hatalmú ember által? megtenni? Hangja olyan rideg és hűvös, hogy a hideg fut a hátamon. Van bizonyítékod erre, mint ahogy említettem? Igen, de a probléma az, hogy ez a személy tudni fogja, hogy tőlem származik. Nem fogom hagyni, hogy ez megtörténjen. Tudni fogja. Feláll. Tudni fogják. Nem, nem tehetem meg. Nem akarok meghalni. Gondolkoz rajta. Bíz bennem, hogy megvédelek, mert ebben a pillanatban börtönbe fogsz kerülni, és öreg és ősz leszel, mire kiszabadulsz. Tényleg ezt akarod? Kérlek, menj el. Ha megvannak ezek a titkaid, és ezek valaki olyanról szólnak, aki befolyásos, nem leszel biztonságban a börtönben, nem leszel sehol sem biztonságban, ha csak el nem rejtőzöl. Ott hagyom, de ahogy elérem a bejárati ajtót, megérzem őt magam mögött. Nem fordulok meg. Reggel visszajövünk. Kilépek a folyosóra, becsukom az ajtót magam mögött. Greg eltolja magát a faltól, és a lift felé megyünk. Nem beszélünk, amíg az utcára nem érünk. Nos, kérdezi. Felé futok. Közel vagyok az áttöréshez. Reggel visszajövök. Úgy értelmezed, hogy áttörés. Azt mondja, hogy bizonyítékot tud adni nekünk arra a vonatkozólag, hogy a magasrangú ügyfelei gyilkosságot követtek el, és ez csak a kezdet. Visszapislogok a jelenbe, a tekintetem a most már üres kávés poharamra esik, emlékezve a legbrutálisabb részre, a léni ügyemből. Megérkezve a lakásba másnap reggel a nyilvánvaló visszautasításra, hogy kinyisse az ajtót, csak hogy később felfedeztem, hogy egy ágy nem lóg a szekrényben, gyilkosság azonnal tudtam. De nem tudtam bizonyítani a gyilkossági helyszín alapján. Visszagondolok. Léni aggodalmára, amikor arra kényszerített, hogy elmenjek az előző este. Nem akarok meghalni, mondta igazi rettegéssel és aggodalommal a hangjában. Meggyilkolták, és ebben a pillanatban megvilágosodok. Ha a gyilkosságok, amikben nyomozok, egészen línéig vezethetők vissza, és úgy tűnik, ez így van, akkor ő lehet a közös nevező, amit kihagytunk a számításból. Vajon az összes áldozat neve az ő ügyfél listájából származik? Vagy összefüggött vele, amire soha nem kapott lehetőséget, hogy leleplezesse, mielőtt meghalt? Felpillantok, és a tekintetem az étkező bejáratára vándorol, ahol meglátom Greget, ahogy az ajtóban áll. Széles vállával és majdnem két méteres magasságával az egész bejáratot elfoglalja. A farmerja, bakantya és narancsvörös színű Texas Langers pólója, Mind őskori darab, a főiskolai napjaiból Austinban. Átpásztázza az éttermet, de nem vesz engem észre, ami esélyt ad arra, hogy jól megnézzem, tanulmányozza őt, árulkodó jelek után kutatva a hangulatával kapcsolatban és a lelki állapotáról. Átfuttatja az ujjait a dús, göndör, sötét barna haján, amit gyakran csinál mielőtt a hostesszpulthoz megy, és bizonyítva, hogy a komfortzónájában van, Megajándékozza a nőt egy csábító mosolyjal. Ez is része a Teddy mackós képességének, ami azonnal szívességeket eredményez neki, illetve bizalmat még idegenektől is. Elnyerte a bizalmamat, és azt terveztem, hogy verek bele egy kis értelmet, nem kritizálom a jellemét. Egészen eddig a pillanatig, és két bizonyítottan elbaszott felismerésig. Még mindig léninek hiszek, akit meggyilkoltak, hogy befogják a száját, és az egyetlen ember, akinek elmondtam, mit készül nekem feltárni, az Greg volt.